а в кінці наминали сало з чорним хлібом, цибулею, під кон'ячок і шампанське. Андибер, звернувши увагу на цей гастрономічний несмак, визнав, однак, що він є нормальною формою засвоєння українцями європейської традиції. Тож перший тост – за європейський вектор України Сам по собі напросився І почалася палка дискусія про те Що, звичайно, москалі нам уже 300 років Снилися в білих тапочках Але ж для Європи ми секонд-хенд І нема чого пнутися зі шкури Перед пихатою Європою І самозакоханою Америкою А треба трохи попорпатися в своїй землі урушити місце, на якому носимо штани, і все буде гаразд. Взагалі, політичні дискусії характерні не лише для цього офісу. Як правило, вони починаються палкими промовами, а закінчуються почуттям глибокої огиди до влади. Політична дискусія перманентно переросла в мистецько, де Марго була Почесним експертом, оскільки була дружиною відомого естетика і мистецтвознавця. Всі захоплено обговорювали питання, чи є зірки шоу-бізнесу напівбогами, чи просто кріпаками, рабами низькопробної публіки, які в негоду і незважаючи на місячні змушені блазнювати перед нею випрошуючи, як милостиню, облески. Вичерпавши цю тему, народ перейшов на власні проблеми. Колектив тяжко переживав розлучення Сидоренка, яке тяглося ось уже два роки, унікальність цього розлучення полягає в зворушливих стосунках між зятем і тещою. Теща Категорично проти розлучення. Вона вважає зятя рідним сином, а доньку – курвою. Сидоренко, напівсирота, ставився до бабусі з покрученими артритом пальцями, з великою любов'ю і ніжністю. До речі, він, вважаючи Марго жінкою кою, не язикатою, водночас досвідченою в інтимних питаннях, обрав її своїм душпастером. З його сповідей вона зрозуміла, що він має абсолютно викривлене уявлення про сімейне життя. Він шукав у сім'ї материнську любов і опіку, був хорошим господарем і порядним батьком. Він не розумів, чому його дружина лізе на стінку. Марго популярно пояснювала Сидоренко, що регулярний і якісний секс – це не розпуста, а норма сімейного життя – це входить у коло найголовніших сімейних обов'язків. Тему сімейних розлучень підхопив шеф. Він сказав, що знову черговий раз розлучається з дружиною, яка доконала його ревнощами і підозрами. У психоаналітичному сеансі, який Марго давала час від часу шефові, вона пояснила, що людське суспільство пройшло шлях розвитку від полігамії до моногамії не випадково. Це оптимальний для сучасної людини спосіб існування і продовження роду. Якість сексуального життя полягає не в кількості сексуальних партнерів, а в умінні ніколи не скучати з одним сексуальним партнером. Лише давній надійний сексуальний партнер може виконати найпотаємніші забаганки, найнепристойніші бажання, які є не простими виліннями хтивого тіла, а станом душі. Тому секс – це не лише фізіологічний акт, а й духовний. Марго констатувала, що шефа з дружиною не зв'язує ні духовна,